Szentgerdi, Keflavík, Ma Szerintem az élet a gyomokat is kedveli egy kicsit. Már jó ideje csörög a telefon, mire Ari rájön, hogy az ő mobíja az. Kiséremegő újjakkal veszi elő a készüléket, a bélet pulóveréből, amit levett és félretett, amikor túl meleg lett a szobában. Elvégre kihívhatja késő éjszaka. Biztos valami fontos dolog, ami nem várhat, valami halaszthatatlan. Lehet, hogy pórá az. Talán felébredt és arra vágyik, hogy hallja a hangját, a szuszogását. Ári a számra pillant, nem ismeri fel. Tétován szól bele a telefonba. Te vagy az drágám, felébresztettelek? Kérdezi egy rekettes, elhasznált női hang. Ári azonnal ráismer, de ez a szó drágám annyira zavarja, hogy úgy tesz, mintha nem tudná ki az, és visszakérdez. Ha szabad kérdeznem, kivel beszélek? Annál vagyok, apád barátnője. Vagy nem te vagy az, Ari? De igen. Apád telefonjában találtam meg a számodat, és remélem, hogy ez csak hisztéria a részemről. Elvégre egy öreg, ideggyenge asszony vagyok, de úgy húsz perce felébredtem, természetesen éjszaka van, és sehol sem találtam az én kóbbimat. Mármit apádat teszi hozzá, amikor Ari semmit sem felel. Nem lehet messze, válaszolja Ari a kandalló lángjai babámulva, hiszen alig bír felállni a kanapéról, Hová jutna el késő éjszaka? – Haló, mondja, miután Anna nem reagál. – Haló, ott vagy még? – Igen, ne haragudj, csak találtam itt valami cédulákat. Úgy látom, ő írt rájuk valamit. A levél alatt voltak, ezért csak most vettem észre őket. – Cédulákat? – És milyen levél alatt? – Hát, ami Günártól jött, az írótól, rendkívül szép levél. – Günár Günár -Szontól. Igen. – Töltő-tollal írta, kivételesen szép és gondozott kézírással. Günár Günárszon levelet írt apának, kérdezi Ari hitetlenkedve. Ránk néz, szigga kihúzza magát a széken, lehalkítja a zenét. is a nagyanyádnak, Margrétnak írta, 1934-es keltezéssel, több mint 80 éve. Tegnap este találtuk meg, felbontatlanul. Képzel csak el, ennyi év alatt nem olvasta el senki. Miért írt Günár Günárszon nagymamának? Haló, mondja megint, mivel Anna hallgat. Igen, ne haragudj, csak közben próbálom kibetűzni apád ákombákomjait ezeken a cédulákon. Alig lehet elolvasni. Úgy tűnik, nagyanyád írt levelet Günárnak a fia Pordür miatt, aki, ha jól értem, fiatalon halt meg, és rendkívül tehetséges volt, és az író őszintén válaszolt, nagyanyád szemlátomást nagy hatást tett rá. De azt hiszem, a partra akart menni, szakítja félbe Anna saját magát. Kicsoda, Günár? Nem, drágám, hanem apád, ha jól olvasom. Mit ír? Hogy le akar botorkálni a partra és... Igen, nézni a tengert. Aztán, mintha az állna itt, és meggyőződésem, hogy végre el fogom tudni mondani azt, ami igazán fontos. Apa ezt írta. Igen, hát, kigondolta volna. Először arra ébredtem, hogy zokog. Itt sírt. Az én kóbiim próbált a magába folytani, még a drágomat is a szájába tömte. Miért nem tudtok normális emberekként viselkedni? Senkinek sem lenne szabad egyedül zokognia, az rettentően fáj. De most kimegyek és megnézem, hol van. Annyit mondok, valakinek meg kellene tanítani a benneteket beszélgetni, és egy kicsit meg kellene rázni a benneteket. Egyszer mondjári, lassan, tétován. Láttunk apával egy öreg asszonyt, aki sírt. Sok-sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt. Az idősek otthona falának tövében ült, nem messze a parttól és sírt. Egyedül. Senki sem vigasztalta meg, és mi csak elsétáltunk előtte. Úgy tettünk, mintha nem vennénk észre. Ária dohányzó asztalra mered. A telefon hallgat. Ránézünk, Nina Simone halka énekel. Azt mindűr újjai haját szírogatják, aki a szemét törölgeti. Az életem, szólal meg Anna hosszú hallgatás után, nem volt se jó, se szép. Talán tudod, hogy oda voltam a jenkikért. Arról álmodtam, hogy megismerkedem valakivel, aki elvisz magával Izlandról. Nem vágytam sok szeretetre, csak bizalomra, és arra, hogy elmehessek innen. Tudtam, hogy jó feleség és anya lenne belőlem. A világ valahogy nagyobbnak tűnt ott a messzi Amerikában, ahol több hely jut a boldogságnak. Apáddal a támaszponton találkoztunk először, éjszaka volt, és még nagyon fiatalok voltunk. Én akkor jártam ott először, és apád rettentő jóképű volt, kedves, és rögtön megkedveltem. De nem történt köztünk semmi, nem adódott rá alkalom, és apádat csak itt az idős otthonban láttam újra. Akkor még csak tizenhét voltam, kis csitri, és anyám halála után megszöktem otthonról. Éjszaka tűntem el, és két nappal később találták meg, amikor kisodorta a tenger. Senki sem lepődött meg igazán, anyám rengeteget ívott, akkoriban csak úgy mondták, hogy tintás, időközben szebb szavakat is kitaláltak erre. Nyilván hullarészegen beesett a tengerbe, mondták. Én igazából azt hiszem, hogy a vízbe ölte magát, hogy megszabaduljon apámtól. A temetés utáni nap el, apám meg. Azóta persze meghalt, és valószínűleg még mindig kínozzák a pokolban. De aztán elkezdtem feljárni a támaszpontra, hogy elmeneküljek minden elől. El ebből a szűk és nyomasztó világból, ahol a férfiak tánc közben az ember lábára lépnek, vendégségben a feleküket vakarják, és képtelenek bármi szépet mondani az embernek. De nyilván tudod, hogy az elszónak nincs varázsereje. Elképesztő, drágám, hogy megnyílik tőled az ember, Nyilván van benned valami különleges. De nem csak a számjárám. Közben felöltöztem, kabátot és cipőt is vettem. Apád gyönyörű ember, még ha olyan is, amilyen. Mindannyian olyanok vagyunk, amilyenek. De most már kiértem a jéghideg éjszakába, és sietek, hogy megtaláljam apádat, nehogy megfagyjon. Ő az én szerencsevirágom. Lehet, hogy ostobaságnak találod, hogy egy öreg tintás ilyen kikurva egy másik tintást szerencsevirágnak nevez. De szerintem az élet a gyomokat is kedveli egy kicsit, és ezért döntött úgy, hogy szerencsében részesít egy kicsit, mielőtt még túl késő lenne. Ide jutott hát a világ. Vajon azért megy a partra, mert oda kötik az első emlékei? Fél kábán fekszik a kövek között. Az anyja pedig elszakadt tőle. Ledobta a földre, hogy megmentse Günnárt. Emlékek, hiszen még egy éves sem volt, hogyan emlékezhetne. Mégis ez az első emléke. Margrét eldobja magától. Emlékszik az esésre. Ott hagyták a part kemény kövei között. Emlékek. Úgy vettelek fel a parti kövek közül, mint valami szemetet. Szokta mesélni Azdis, aki akkoriban a kereskedőnél dolgozott. És a kinti csődületre lett figyelmes. Ezért kiment a lépcsőre. Emberek csoportosultak a kikötőben. Látta a porkelt és Margrétot a tengerben Günnárral. Látta Olöföt, aki a tutajon lógott a másik fiúval. Aztán meghallottam a hangodat a parti kövek közül. Bőgtél, persze, nem értettél semmit. Elanyátlanodtál, de amint felvettelek, megvigasztalodtál. Azóta érzem úgy, mintha valami közöm lenne hozzád, mondogatta azdisz, és amikor ezt felelevenítette, ami pedig gyakran megesett, általában megsimogatta Jakob haját. Folyton rá mosolygott Jakobra, valahányszor a fiút leküldték az üzletbe. Ő pedig mindig udvarjasan viselkedett vele, noha ki nem állhatta. Nem bírta elviselni, hogy Ázdisz vette fel, és nem az anyja. Viszolygott a nő mosolyától. Néha, amikor senki sem látta, Ázdisz valami édességet nyomott a kezébe, és mosolyogva rákacsintott. Jakob visszamosolygott, de amint kidépett az üzletből és látó távolságon kívülre ért, eldobta az édességet, pedig szinte sosem kapott édességet, legfeljebb karácsonykor. Jakob tulajdonképpen utálta Ázdiszt, aki gyakran érdeklődött felőle, miután délre költözött. Ázdisz érdeklődik felőled, és sokszor üdvözöl, át nem egyszer Margaret leveleiben. Jakob leginkább amiatt gyűlölte Ázdiszt, mert az úgy érezte, igényt tarthat rá. Csak azért, mert ő vette fel a parti kövek közül, amikor mindenki megfeledkezett róla. Ahogy bűzről is. Pordyr volt Armstrong, Gunnar pedig Collins, aki az anya hajót vezette. Mindkettejüknek volt külön feladatuk, ő pedig csak utánuk következett. Amit ő tett, azt ők már korábban és jobban megtették. Milyen ostoba tud lenni az ember, gondolja Jakob az alvóházak között botorkálva, közeledve a Hafnargata és a tenger felé. És különös, hogy hirtelen minden milyen tisztán látszik. Talán azért, mert lassan kell haladnia, nem bír gyorsabban menni, néha meg kell pihennie, és olyankor van ideje elgondolkodni. Illetve ezt el sem kerülheti. És talán azért is, mert günnár günnárszon megírta azt a levelet, amelyben elárulta mi a legnagyobb bánata. Bár csak megköszönhetné most azdisznak, hogy felvette, és hogy hosszú éveken át annyira jó volt hozzá. Aztán bocsánatot kérhetne azért, hogy mindezt nem tudta értékelni. Ázdsz kezdené. Aztán jönne Ari és. Elképesztő, mennyire hülyén élte le az életét. Minden egyes korty, csak ön drágám, mondta neki egyszer Anna. Különös, hogy az élet jó indulatának és nagy vonalúságának köszönhetően annyi év, annyi nehézség, és e súlyos teher után újra találkozhattak. Pedig meg sem érdemelte. De most jóvá teszem, mondja magában. Mosolyog és már kiért a Hafnargatára, amikor rájön, hogy hiába kutyagol le a partra, ugyanis nem fog tudni kijutni a tengerhez, a parton felhalmozott rengeteg szikla miatt. A hajdani keflavéki part eltűnt. Háromszázezer éves helgővéki költömbökkel töltötték fel, mintha ezzel is azt akarnák hangsúlyozni, hogy a keflavékiak többé nem halászhatnak, hogy a tengert nyugodtan elfelejthetik. Csak kitörném a nyakamat azokon a rohat sziklákon, mormogja Jakob, és hirtelen elönti a méreg, mint mindig, amikor arra gondol, hogy a keflavíkiakat megfosztották a tengertől, hogy ilyet lehet, hogy néhány dúsgazdag ember anyagi érdekei miatt gond nélkül elrabolhatják a tengert egy régi halászfalutól. Ide jutott hát a világ, gondolja Jakob, amikor a Háfnárgata közepére ér és letesz arról, hogy lemenjen a partra. Vissza akar menni Ánához, hogy megölelje és hagyja, hogy Áná is akarja, zárja. Bár Bárcsak gyorsabban visszafordulhatna, bárcsak vissza tudna szaladni hozzá, jó dolog létezni, gondolja, teljesen megfeledkezve a rákról, arról, hogy úgy terjed szét benne, mint a sötétség. Holnap, gondolja magában, teszünk egy kört annával a városban. Végig autókázunk egész Keflavikon, és eszünk egy rendes hamburgert Jonninál. Megszapuljuk majd a kibaszott tőke hatalmát, ami lélektelen mohóságával teszi az életet. Aztán Jakob megfordul, mintha a nevét kiáltozná valaki. Nagyon halkan mégis, mintha kitölteni a létet, Mintha maga az ég suttogná a nevét. Jákob hátrafordul, és megpillantja a fényt. Ilyen teher az életnek a halál. Aholtak önzők, áll egy spanyol versben, Mindegy nekik, hogy megrékatnak-e bennünket. Nem hajlandók járni, Nekünk kell kicipelnünk őket a hátunkon a temetőbe. Arinak nem mennek ki a fejéből ezek a sorok, Mintha egy időre átvennék a gondolatok és az érzések helyét. Valaki takarót terített Jakobra, honnan kerülhetett oda? Talán a szemközti bárból, vastag filc takaró, mintha vigyáznának rá, nehogy még jobban kihűljön. A bár ajtaja még résnyire nyitva áll, és zene szűrődik ki az éjszakába. A vendégek kibejárkálnak, figyelik a történéseket, néhányan cigarettáznak, a füst felszáll a fagyban a cégér felé. Az első csók, a már örök klasszikusáról kapta a nevét. ari Arivallára helyezi a kezét. Ari ránézés látja rajta, mennyire reszket. Reket hangja el elcsuklott, amikor elmesélte Árinak, mi történt, hogy két nő éppen a bár előtt, amikor látták, hogy egy kocsi szágult végig a Hafnargatán, benne négy nevető fiatallal, dübörgő zene Hogy ezek a barmok hogy vezetnek, jegyezte meg az egyikük. A másik meg épp egyet akart érteni, amikor megpillantotta Jakobot. Az utca közepén állt. Ott vágott át az úttesten, ahol nem működött a közvilágítás, és ahol ezért sötétebb volt. A kocsi fényszórói az ütközés előtt egy másodperccel világították meg. Az egyik fiatal, egy 16 éves lány, aki az anyósülésen ült, azt mondta, hogy az öreg mosolygott. Ezeket a szavakat használta. Az öreg mosolygott. Majd mint egy jóval idősebb ember hozzátette. Azt a mosolyt soha sem fogom elfelejteni. Soha. Ahogy azt sem, hogy Jakob a kocsi ütésétől úgy zöttjent a mint egy zsák. A sofőr, egy alig 17 éves fiú, beletaposott a fékbe, megpróbálta kikerülni Jakobot, de a lökhárító, sofőr felüli oldala három méter taszított rajta, és a járda fölött átrepülve egy házfalának vágódott. A fiú Elveszítette az uralmát az autó fölött, ami belerohanta a telefonbolt kirakatába, és a nagy csörömpölésre, meg a riasztó víjogására kirohantak a bár vendégei, és valakinek sikerült elkapnia a sofőrt, aki épp sírva rohant le a tenger felé. Szegénynek nehéz lesz ezzel együtt élnie, mondja Ána, beszélned kellene vele, mondja neki pár kedves szót, azzal talán enyhítheted a sokkot. Igen, feleliári, miközben az apját nézi a járdán, a fíc takaró alatt mintha csupán úgy döntött volna, hogy ledől egy kicsit és megpihen ebben a nehéz életben. A holtak önzők lefekszenek aludni és ránk hagyják, hogy eltakarítsunk utánuk. Átnézzük azt a sok holmit, amit maguk után hagynak. Eldöntsük, mi legyen az ülőgarnitúrával, az evőeszközökkel, az oknikkal, a hűtőben maradt ennivalóval. Át kell válogatni a számláikat, és ki kell cipelni őket a temetőbe a hátunkon. Ilyen teher az életnek a halál. Amíg valaki életben van. Nagyon szerette ezt a számot, jegyzi meg Anna. Már indult is fel a saját lakásába, átnyújtotta Árinak a kulcsot, ránk mosolygott és jó éjszakát kívánt. Nem jössz be velünk? kérdezte Ári meglepetten. Nem akarok lábalat lenni. Ha valakinek, akkor neked jogod van bemenni a palakásába, mondta Ári. És erre az erős asszony sírva fakadt. Szigga megfogta a vállát és pityeregbe bekísérte. Ászmündür konyhai törlőpapírt hozott, amibe ána kifújja az orrát, megtörölte a szemét, elnevette magát, és szabadkozva azt mondta, gyerekkorom óta nem sírtam mások előtt. Kivéve itt, az inkobimnál, néha tette hozzá suttogva, majd megint potyogni kezdtek a könnyei. Ária a kanapéval szemben a fotelban ült, a kezét tördelte, és még mindig az a rohadt vers kavargott a fejében, majd tekintete találkozott ciggáéval, aki mintha azt mondta volna, gyere, ülj ide mellénk. Úgy is tett, átült hozzájuk. Közrefogták Annát. Ari tétován szinte félszegen, az idős asszony vállára tette a kezét. Istenem, mennyi könnyön belőlem, suttogta Anna, Ari oldalának dőlve, a vállán sírva. Ari pedig arcát Anna hajába fúrta. Aztán Aszmündür kávét főzött, és Anna megkérdezte... Meghallgathatná-e az a Weitershed of Pélt, amit Jakob rettenetesen szeretett? Aztán átnyújtotta Árinak Günnár, Margrétnak írt levelét és a kockapókeres pontozó lapokat Jakob feljegyzéseivel. Kávéznak Szigá és mündűr, Günnár Günnárszon levelét böngészi, Ari pedig a cédulákat olvassa, miközben a Prokol három elnyújtott andalító hangjai betöltik a lakást. Meggyőződésem, hogy végre el fogom tudni mondani azt, ami igazán fontos. Minden sokkal nehezebb, ha az ember képtelen beszélni, mondja Ana, és megsimogatja Ári kezét. Úgy az ember végül mindenkit megbánt maga körül. És most már késő, feleli Ári halkan, szinte keserűen maró a hangjában. Ana halványan elmosolyodik, megint megsimogatja Ári kezét, és azt mondja, marhaság, soha nem késő, amíg az ember életben van amíg valaki életben van.